איוב, פרק ל"ח ויען אדוני את איוב מן הסערה, ויומר, מי זה מחשיך עצה ומילין בלי דעת? אזור נחי גבר חלציך, ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוסדי ארץ, הגד, אם ידעת הבינה? מי שם ממדיה, כי תדע? או מי נתע עליה קו? על מה עדניה עוד באו, או מי ירה אבן פינתה? ברן יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. ויסח בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא. בסומי ענן לבושו, וערפל חתולתו, ואשבור עליו חוקי, ואשים בריח ודלתיים. ואומר, עד פה תבוא, ולא תוסיף. ופה ישית בגאון גליך, המי אמך ציווית הבוקר, ידעת השחר מקומו, לאחוז בחנפות הארץ, וינערו רשעים ממנה, תתהפך כחומר חותם, ויתייצבו כמו לבוש, וימנע מרשעים עורם, וזרוע רמה תישבר. הבאת עד נבכי ים, ובחקר תהום התהלכת?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 היש למטר אב? או מי הוליד עגלי טל? מבטן מי יצא הכרח? וכפול שמים, מי ילדו? כאבן מים התחבאו, ופני תהום התלכדו. התקשר מעדנות קימה, או מושכות כסיל תפתח? התוציא מזרות בעתו, ועיש על בניה תנחם? הידעת חוקות שמים? אם תשים משטרו בארץ? התרים לאב קולך, ושפעת מים תכסה כה? התשלח ברקים וילכו, ויאמרו לך, הננו? מי שט בטוחות חכמה, או מי נתן לה שחביבי נא? מי יספר שחקים בחכמה, ונבלי שמים, מי ישכיב? בצקת עפר למוצק, ורגבים ידובקו. התצוד ללווי טרף, וחיית כפירים תמלא? כי ישוכו במעונות, ישבו בסוכה למו ערב. מי יכין לעורב צידו, כי ילדיו אל אל ישבהו, יטעו לבלי אוכל?